Pitanje je došlo, kaže, eselamu alijekom, alijekom, selamu, rahmetullahu, vrkatu, kaže, jel može komentar na ovaj video, vid, video ima ima listine u njemu. E, naime, o čemu se radi, e, koga interesuje, evo, ja mogu poslati i poslati vam je link na koji možete naći, vidjeti o, taj, taj video, preveden je na, na bosanski, jel priča s arapskim jezikom. U pitanje je došlo da se prekomentariši u traje negdje dvije Ono što je došlo na tom video, pa ću ja vam prepričati prvo znači prepričati stvari sa prethodnim predavanjem. Naime, u tom video je došlo da je u nekoj TV emisiji snimljeno, da je, da je neki čovjek, ja ne znam sad je da li on učenjak, nije mi poznat, da li je učenjak ili nije, ali iz razgova se razumije da je, da je, da je ili daja ili učenjak, nije bitno. E, da je govorio o tome kako se desilo u stvari, On, znači počinje je čitava priča, prevedena je znači, na Bosanskoj, možete pogledati, s tim da odmah naglasi da prijevod nije dobar, e, da ima grešaka u prijevodu, i to finih grešaka, ali eto možete razumiti o osno, osnovne stvari. E, znači, e, a, taj taj daje ličenja koji govori u toj emisiji, on kaže da mu prenosi njegov, njegov poznanik prijatelj u kojeg ima povjerjenja, koja je pouzdana osoba, kaže da je on prije 4 godine, ovaj video datira prilike 2010. godine, znači u to doba on govori, Da je, znači, taj njegov prijatelj prije e, četiri godine, e, jednom prilikom, jel, išao je sa autom, izašao je van van kuće i e, sreo je, e, zaustavila ga je neka starija žena. Naravno, ovo se dešava u musimlanskom svijetu, jel? E, On se vozio sa autom, znači. I, kaže, imam kćerka mi je, kaže, u bolnici, odšao u bolnicu, e, porodila je se i da odim po nju, kaže, da je uzmem iz bolnice i da je dovezem kući. I tako, kaže, ovaj taj njegov prijatelj poznanik pristao na to da učini to dobro delo i otišao je sa njom kaže, u bolnicu. Oče sa njom u bolnici čekao dok dok je ona izvela svoju čerku. i kaže tamo kad su ušli u auto kaže ta starica ta nana je kad je ušla ona i ćerkaju i dijete koje je rodilo unila je to dijete znači novorođenče i kad je tamo kad se smjestio do auto kaže onda je to dijete progovorlo dijete koje u u bešici je e, progovorlo je kaže eselam alejkum ve rahmetullah ve berekatu pa su oni ali iz nenađem i odgovorile alejkum selam ve rahmetullah ve berekatu i onda je to dieto reklo to novo kaže ja sam ja sam kaže ona je čovjek ubiti i kaže ili prepoloviti, pa ponovo spojiti ubiti i ponovo živiti pati nad njim e, oderiš naravno o o o o čovjeka koji je spominjete jedno vredosan hadis e i ono što nas interesuje dalje nastavlja dalje ovaj što priča ovaj Daja ili Šejh kaže i kaže ja sam ovu kaže njemu ovaj voditelj emisije kaže na, znači to je dijeta pričalo u kaže Novorođenića jes kaže ona je pričalo kaže ja sam upozorio ja sam bavio se kaže odiže ne Šejhova spomeni Šejha ne Nizara Nezara čini za tog palestinskog Šejha Obije Ericko je spomenuo samo ovde sam ovo kaže visoko rangiranoj ODO kompetnoj ulemi kaže spomenuo samo ovaj događaj u Bozorim i Helena ise kaže ovdje riječ kaže o čovjek o znači, o čovjeku kaže koji, koji će znači, koji će otići pred đavola kad se pojavi pa će ga on jel, u, u, u, ubiti pa će ga oživiti odnosno došli znači da su ovo preznaci, jer dolazi na veliki predan sunnji dana, da dolazi vrijeme kada se desiti ove najbitnije stvari u ovom umetu, znači pojava deđala, pojava, sila za Kise, alih i selama i ostalo, i pobjeda muslimanskih vojska protiv, protiv kjafirskih vojska i tako dalje, i tim otpilike završava ovaj, ovaj video. E, Bezobljivna na komentar ono koji je video i što je preveo, uglavnom ono što nas interesuje ovdje, znači traži se komentar na ovaj događaj. Naravno šta je ovdje najbitnija stvar? da se komentariše to da se komentariše znači da li je, da li je ovo prihvatljivo je jel moguće da je ovo što neko svi alko neki jest uglavnom odgovor na na komentar na, na ovaj video je sljedeći da prije svega postoje neke sporne stvari koje ukazuju na neku čudnovatost i sumnjivo same priče I, a takođe postoje vrlo krupne sporne stvari zbog šoji, zbog koje će biti neophodna sadašnji zadnji i konačni komentar i ocjena toga što je, što, je došlo, što je došlo u tom videu. Prvi prvo što se tiče ti stvari koje su sporne, koje su nesporne, koje su sumnjive i koji ukazuju na čudomatnost čitavog tog događaja, to je da sam ovaj što što prenosi priča taj događaj kaže prenosi meni pouzdana osoba, nema potrebe da ja im njegovo ime, navodi ime ne znamo ko je ta osoba ona, a da ne ima nikog jel, od muške čeljadi od oca, od, od, brata muža, ovog ili onog nego baš njena majka mora da stopira na cesti nekog da nađe da bi otišla boncu pod nje i da bi da bi vratila kućinadje znači, ovaka vid da se ovako nešto desi je zaista rijedak slučaj jel rijetko ćemo naš ma da ni nemoguće jel ali ovo, ovo su rijetki prizor jel da se ovako može desiti ne neke žene jel da baš niko nema od muški da dođi po nje da se toliko ne brine za nju da je, da nje majka mora stopirati na ulici materne traži neku Milosticinu u tom smislu da bi ona jel za svoju ćerku koja je rodila jel dijete jel, muško e dalje znači ova pouzdana osoba sama sa tom starijom na vozi se u autu. Nismo vidjeli da bio neko drugi sa njima. Bez obzira što je starija je el osmljivanje sa tom ženom vož njen zaje strane je prišla za sebe. Ali eto on čini u njej redu da iako su čudne ne moraju biti jel, one osnova sumnjivosti kompletnog događaja. Ono što nas dalje interesuje što je zaista sporno i što što definitivno treba jel na naših kako priliči sa šerijaskih strane a to je a to su neke e, tri, 4 stvari, tri stvari vrlo bitne a to je e, da znači, kada je dieto ušlo kada su oni auto da je to novorođeno dieta na znači, djece u Bešici bešiki da je ono progovorilo znači e, dijete progovorilo bešiki e, i o, ovo zahtjeva neki komentari al i alminama modo je šerijaski tekst o kojima je došlo koja su djeca progovorila u bešnici znači progovorilo uh, ostajanje kada dijete inače ne govori Mamo o imamo automašijski tekstove uh, šta to znači uh, ako dijete progovori koje je novorođinjče tek rođeno u bešnici to ili je keraser doslo da je to najbolji, uh, najbolji uh, u to doba najbolji čovjek koji je otipeđjala i tako i najbolji shehadaća imati i tako dalje kako došlo u vjerodostavnom uh, hadisu treća stvar koja je sporna Uh, koji je šeha, a to je koji šeha komentar od ovog Daji ili šeha koji nastavlja dalje priču poslije ovog, kaže da će, da će taj čovjek, uh, što je došlo, je da, uh, da će ovaj čovjek biti između, da će biti između, uh, taj čovjek koji će otići pred ređala, znači da će biti između 18. i 20. godine, znači da će biti mladić uh, i kaže da je to došlo u hadisima, jel? Počet će odmah od obje treće stvari komentar, što se tiče toga, jel? tok što je došlo jel. Zato je dijete za Sirija da je došlo jel, da je laho poslanik sallallahu alejhi govori kao jedan dugi hadis o Deđalu. Između ostalog kaže da Deđal u tom hadisu, znači mutafeka je došo da Deđal kaže da neće moći uč kaže u, u Medinu, u grad poslanika sallallahu alejhi Kaže i da će njemu Izać iz Medine tada kada džahal dođe bliže Medine a ne može ući u nju, je pošle njemu zabran, ne smije ući ni u Medinu ni u Meku u gradu uć. Kaže izać njemu čovjek. Čeka li Kaže vahu a khairun nasi. A on je ra'itum in qataltu hada thumma ahyitu. Kaže šta mislite? Govori onima oko oko sebe. Kaže šta mislite? Kaže kada bi ako bih ja njega, kaže ako bih uh, ja njega, kaže ubio pao živio helde je helde su kuna fi amr da čovjeku može sumnjati kaže u mene pa kaže ne ne kaže nećemo sumnjati kaže pa yaktuhu fa yuhyuh pa kaže ga ubiti kaže pa će ga oživiti pa kaže fa yaqulu wallahi ma kuntu fika ashad basira minni al-yawm pa što Marićova čovjek taj koji otišao i rekao mu fato da on Deđal reći će kaže tako mi Allaha kaže kaže još sam uvjereni danas u to da si ti kaže, dežal, dežal, enoho, e, kaže e, da đal. Juridu da je kaže da je on đal. Kaže fa yuridu fe pa kaže, htjet, kaže, da đalo en yaktulahu fala yusallati. Pa čeka se jer kaže đal da ubi, ali neće moći da ga ubije. E, znači ovo je došlo hadis mutafekalaih. Dok je u drugom rivajetu kod Muslima dužem rivajetu došlo detalji al toga. E, šta će njemu jel sve đal na koji način će ga E, mučiti, mučiti, patiti i tako dalje. Uglavnom, slično ovo što je došlo u hadisom u Tefakalihi, e, ono što nas hitre navodi ponovo, e, da ne navodimo detaljni hadis kod muslima, mori vajati kod muslima, je da u oba ova hadisa nije došlo e, koji je uzrast je bio taj, taj čovjek koji je otišao do držjala. Znači, nije spomenuto da je bio gulam, e, da je bio mladić, da bio mlad nego spominje da je neki čovjek, znači ne zna s njegu uzvrat. Pa to nisam, ja sam pokušao da nađem, nisam našao da u nekim drugim rivajatima adisma to da će taj mladić biti, jel, između 18-20 godina, jel? Tako da je to sporno što navodi ovaj, a, a volio bi, jel, da neko ako zna, da, da donese nam adisko spominje da, on, da će on biti između 18-20 godina, taj, taj mladić. E, dalje, e, da se vratimo na, na onaj dio sporni gdje, e, znači diete novorođenče, progovara u bešici. Znači, odmah sam navio na početku, znači to ili je keramet, ili je ako je pitanje postavnici, ili je šetansko tijelo. Ne može izaći mimo toga troga. Pa da vidimo. Ova, ova tema, znači pitanje progovaranja djeteta u bešici, se vraća na odriđeni šelijeski teksto u kojima je govoreno o sličnim slučajima i osobama. A otvar tu nas navodi na, da malo se vratimo, analiziramo, jel, određene hadisu u kojima je došlo, koja su to djeca progovorila u Bešici. Pa tako imam hadis, jel Mutefak Aleihi, koji je bilježi Buhara i Muslim, u kojima je došlo, jel, e, od Ebu Horeira, radi Allah, onda je poslanik, s.a.v. rekao, kaže, ila kaže, u Bešici nije govorilo osim tri, osobi, tri djeteta. Koje je prvo djete, kaže, Isa, alaihi s.a.v. To je poznat, imam kuranski ajet, kada Isa progovori, šta je rekao? da navodimo. Ee šta je ovde poenta, znači lije Isa i se i poslanik, vjerovjesnik. I to da se njemu desi, to je sasvim normalno, je Allah da, je l, kao podrška svojim svojim svojim poslanicima. Drugi koga navodi poslanica sallallahu alejhi u ovom hadisu, kaže posle Isa odma naodi, kaže huwa kana fi bani Israil ra'dul yuqalu lahu jurayj. Kaže, u Benu Israelu je bio čovjek po imenu Džuređa. Pa spominje onda priču Džuređa. A to je u stvari ona poznata priča, jel? Da je Džuređ u stvari klanjao namaz, pa ga njegova majka pozvala, pa je on razmišljao u sebi da će se nju odazvati ili neće odazvat Majka ili namaz, namaz ili majka. Ele, ne, se uglavnom se nije odazao, pa je ona onda dovila protiv njega. Dovila je protiv njega, e, i to veoma, jel, ružnom dovom, a to je, jel, Da, da bude ponižen sa, sa zinalučarkama, sa prostitutkama. Pa nakon toga desilo mu se da mu je došla neka žena koja koja se bavila prostitucijom, pa mu se ponudila dok on bio znači, u, u, svojo, u, u, u svom mjestu gdje se posvetio i badetu, u svom hramu ili mjestu gdje se uradio i badet, a on je odbio tu ženu. A onda ona njemu je učinila jednu pakost, a to je da je otišla učinila zinalog sa nekim čobanom i kada je rodila djete za trudna rodila djeta, rekla je ovo djete je u stvari od džuređa. Pa su onda došli ljudi kad su čuli stvari da je to on uradio, znači pobožan čovjek da uradi tako je da uradi zinalog, došli su mu i polupali vrata njegove, njegove njegovog hrama, pa su ga počeli vrijeđati, Pa su ga doli predase, pa je njima rekao, jel, sačekajte malo, pa je abdestio i klanjao. Pa je došao, kaže, kod tog, kod tog gulama, novorođenčeta, puke, ja gulam, ko je tvoj otac, ovo dječač. Pa je onda o djeto novorođenče, znači, progovorilo, kaže, raj, rekao, znači, to je čoban, čoban stada, znači, on je to uradio. Pa su onda, jel, ovi koji su došli na polupaju njegov vrat od Beno Israela, kaže, onda se kaže, mi ćemo sad, izradit ćemo njemu, kaže, izradit ćemo njemu hram od zlata i tako dalje i nastavio kriče. A on je ne, oni je ne, hoću da mi ponovo vratite isti od, kao što dio od gline. Hele, ne sve, to je druga priča. Znači drugo dijete koje je progovorilo kao do u Bešice. Trećo je, koje je došlo na čupi Buhari i Muslimu Hadisu, treće trećo je kaže, to je imratun turdiu ibn leha min beni Israel. Žena kaže koja dojela svoje dijeta iz benu Israila. I kaže pored nje naš naišao kaže jahač koji je uh, izgledao onako jel, uh, lijep, imao, uh, je lep, imao bajstveno je lep i privlačan izgled, pa je ona rekla kaže Gospod Allahu moj, iđjal ibni, misle kaže Allahu moj, čini mi moj, kao moje djete po njega. Kaže pa je njeno djete, dok uh, ona dojilo tada, prestalo da doji, ostavilo dojku i kaže Pa je uh, okrenilo se prema, prema jahaču i reklo to djete, Allaho me late, ja'al ni misto gospodar, Allaho moj, nemojme učiniti kao pred njega. Kjer pa je ponovo nastavilo da doji. E, I u nastavku Ebu Horeira nastavlja hadis, kako je to poslanik sad sada opisivao to u hadisu. Uglavnom, kada su najvišći pored drugog čovjeka koji, nije izgledao, jel, koji, koji svojom vaštvenom vrlo, vrlo neprijatno izgledao, Nije bio uviđavan, što bi rekli, jel, pa je njegova majka rekla, a djete je dojelo, e, e, rekla, kaže, Allahume la tađ'al ibni misle hada, kaže, Allahume ne moju činiti moj djete poput ovog. Znači, nije se svidio izgled tog čovjeka i njegova, uopšto njego, njego, njego, njegova, jel, vanština. Pa je djete ostavilo dojenje i okrenilo se prema tom i rekla, Allahume je dja'al ni kaže, Allahume čini me poput njega. Pa je onda majka rekla djete zašto dijete? Al što što to kažeš? Pa dijete odgovorila kaže raki bude bar neće babira kaže ona što je bio jaha što je yaho kaže on je bio kaže zulumčar od zulumčara zulume činio a kaže a, ovo, a ova druga osoba da to je bila žena a druga osoba za koju za koju je rekla u stvari majka je znala da tu osobu za ko je rekla gospodar moj ne može da učim dijete pa po podnje da ta osoba u stvar bila oplužana za zinalog, nalog da činlazi zinalog, da je bila kradljivica, da je bila e, beskućnik i tako dalje propalica pa i majka davola da dijete da ne bude poput njega a dijete je rekla učinima poput nje e, kad je dijete obraćnjavalo znači ona prvi je bio znači zulumčar a ova druga žena ova miskina kaže ona je kaže kažu za nju da je kaže kradljevica da je zinalučarka kaže a ona nije uradla ništa od toga I, znači, ovo je treći slučaj kad je dijete progovorio E sad pošto pita znači u ovom hadisu je došlo znači lamiyetekena fil nije nije govorlo u bešici osim troje. E, to je tekst hadisa. Međutim učenjaci kažu jel kao što prenosi nadje mnogi drugi kažu da te riječi odpostavnici zazn kažu ne znači da niko drugi nije govorio dok je bio malo, dok je bio dok je bio, e, Pa onda su učenjaci al na vodi u drugim šerijatskim tekstovima da je bilo slučajeva djece koje su uh, govorili dok su bilo novorođenčati i u drugim slučajima. Pa onda se uh, navodi, uh, pa, uh, pa kada se sabiju citi šalijeski tekstovi, uh, možemo naći da je uh, da, im, uh, da je muhadis hakim, imam Ahmed i Bezar, da su od Abla ibn Abbas, prenosi predaju uh, drugog adisa u kojem je došlo, Lemijer Tekelan fil Mehdi il Arba, da postanik sam samo rekao, u, u, u Bešici nije progovorlo od novorođenčati, jer osim četvr. Prvo je kaže Izal islam, drugoj kaže Shahidu Yusuf, sjedok Yusuf alaih izalam, treći kaže Sahibu Duređ, treći kaže onaj znači djete koji bilo u, u slučaju jel, priče I, e, treće, i je priče Duređa i treći i četvrti kaže e, Ibn Maši tatu Firaun. Euh slušavka znači djete od slušavke Firauna. I on znači ovdje je sad navedeno u ovome navedeno je jel Dovedeno su dva slučaja, dvije, dvoje djece koje progovorilo u Bešiciji, mimo onog što je spominuto u prvom hadisu. A to je Šahid Jusuf, on je naveden, znači da je, da je svjedok Jusufa, ali islam, bilo, bilo djete, znači Jusufa, ali islam, kada je bio obtužen, jel, kada je ga optužla obtužila žena od, od Aziza, da je, da je napastovao, da, da je onaj koji je ona da je da u stvari djete ovo gadiso i četvrti slučaj znači odnosom dođe pet je l znači četvrti bi bio šah i Jusuf znači prijetogat spojito troje znači Jusuf svedok Jusufa je četvrti slučaj a sin sluškinje služavke faraona je bio je bilo peto odjeta od ono što nas zanima što se tiče znači, svjedoka Yusufa aleyhise salam oko toga je li ima razilaženje među učenjacima zašto e, zato što da li je ta osoba koja svjedoči za Yusufa aleyhise salam koja je rekla jel ako bude ako bude ve košulja jel potijepana sprijeda tako ako bude sa sleđa potijepana jel onda je on u ako bude ispred onda je ona u pravu i tako dalje uglavnom e, to se prenosi jel od Abdul Rahim Nabasa e Buhatim prenosi ibn Abi Hatim međutim e, Lana se prenosi za Pa, a kaže Hasan Said al-Dhubayr da prenosi Abdullah ibn Abbas, znači drugi riwayat je Allah ibn Abbas od Mu'adhija da je da je u stvari taj koji je bio sjedok Yusufa alayhissalam u tom slučaju da je bio u stvari da alihije, da je to bila odrasla osoba, znači ko je imala bradu. Euh e, ima i treći riwayat da je u osoba koja se sjedošla za Yusufa alayhissalam da je to u stvari bila je da je bil, da je to bila osoba koja je bila iz porodice Aziza i te žene koja je u stvari bila jel, isto osoba koja bila na vlasti, mudra i pametna osoba. Znači, ta tri ravajta je. Tako znači da, da imao razlijedno oko toga da li je e, svjedok Jusva, alaihissalama, u tom slučaju bio je ili nije. Hela, ne se uglavnom spominje se u ovom hadisu. Sljedeći slučaj, ono, poznat nama, je također koji je došlo u vjerozostom hadisu, a to je u poznatoj priči o ashabu Hdud, ona žena jel, kada je trebalo da, da se baci jel, u vatru, Pa je, jel, uh, ili da zanegira, da, da, da ne vjeruje, jel, u Allaha Đelešanuhu, ili da se baci u vatru sa to jel, pa je ona kada je došla, je, a sa njom bilo djete koje je dojelo, uh, ona je se jel, uh, bila se, jel, bila je zastala, bila je imala nedomicu, hoće li nećeo, tako da je pa je onda djete progovorilo, jel, izbiri fe inaki, jel, haq, sa buraj ti si, ti si na istini, pa je se ona bacila, el. Naravno, moralo se baciti jer nije imala izbora. Znači, Ovo ovaj je šesti slučaj, kada je dijete pregovorilo u, na novorođenče, jel? dijete u Bešici kako se kaže. ja. Znači, sa ovim imamo, znači, do sad smo nabrali šest, šest slučajeva šestero djece koji su pregovorili u Bešicu, znači novorođenča djeca, koja je inače po prirodi ne govore. Također spomenju učenjaci, prenosi se od dhak Uh, odnosno učenjarka tefsira, da u svom spominje da je Yahya a.s. da je tekellama fil Mehd. To spominje navedi Thalib u svom tefsiru. Sa ovim priznači imali sad sedmo djete koje je govorilo u bešici. Dalje imamo, uh, spominje se, također prenose, Begavi prenose u svom tefsiru da je Ibrahim a.s. da je on tekellama fil Mehd. Da on pričao također o Mehdu. Či to imamo osmi slučaj. Također prenosi u siri Vakidi, prenosi da je poslanik s.a.m. kaži tekeleme fi evavode fi eva ili man vudide. Da je vjerovjesni s.a.m. Muhammed se kaži da je čim je rođen bio, da je bio govorio, a bio je znači novorođenče. Znači to bi imali deveti slučaj. I također prenosi se, znači, prenosi Bejheki u svojoj knjizi Dajlu Nubuve priču u kojim se spominje Jel Mubarak je mame, čovjek koje je također je je govorio dok je bio odnosno dijete koje je progovorilo dok je bilo novorođenče u bešici. Dakle znači, sa ovim se ispunilo približje nekih 10 slučajeva, e, svim na ono koji usva, odnosno dokaj usva ima znači velikorazviju slabosti u hadijsko principu na basa, 10 slučajeva e, u kojim je dijete progovorilo a bilo je novorođenče u bešici. Dakle znači, nešto što što je nadprirodno. E znači s, s ovim se vraćamo na na srž pitanja, to je, znači, u ovom slučaju, u ovoj priči, što je mi imamo ovdje na videu, a to je, da je novorođenče, znači, progovorilo Bešici. Kada vratimo na sve ovi slučaje, znači, vidimo iz ovih slučajeva, da, da znači, ono što je prenačeno, da je djeca progovorio, ili su to vjerovjesnici, kao što je Isa, alaih i poslanik, sallallahu, a ne što se pripisio da je progovorio, Jahja, alaih i selam, Znači, za četiri za četvoro vjerovjesnika govor govorio su pregovorili do Za vjerovjesnike znači to nije čudo. Znači to je Muadžiza za njih, to je Alađ džašanu svoje poslanike, vjerovjesnike na taj način je Alađ džašanu je daje njima je pomoć i znak da ljudi znaju da su oni jel, odabrani ljudi da da dođu sa vahijom da povedu i da donesu uputu ljudima. I oko toga ne ima... Ne ima. Znači, mi znamo da su to ono radili na osnovu švijeskih tekstova za koje došlo. Da, da, da su oni progovorili dok su bili u Bešici. Naravno, za, ovaj, za neki od poslanika ovdje, znači, nisu predaceni rivajati, nije to pouzano, ali govorimo znači sve slučajevi u kojim spomenite da su govori u Bešici. Sljedeći slučajevi govora djeci, dok su bili u Bešici, djeci, to je slučaj znači, znači u priču o Džurejđu kada je znači novorođeno dijete pa govorilo komu je otac. Slučaj djeteta majke majke koja dojila dijete pa kada je rekla da dojila da bude poput onog jača, pa nije došlo pa bude on iz inađžarke. Naći to je drugi slučaj. E, treći slučaj znači e, ako uzmemo da je dijete bilo s i Usafa ili Cela. E, četvrti slučaj znači e, dijete e, sluškinje Firauna, sluškinje e, faraona e, kada je ono progovorlo i I peti slučaj, znači priča o Ashabu Lohdud, kada je dijete progovorila majice da je na haku na istini, da, da ustraje. I slučaj koji prenosi Bejheki oko Mubarikoli je mame, da je on progovorio jednog je bio dijete u, u, u Bešici. Sve ovi slučajevi imaju zajedničku karakteristiku da su ta djeca progovorila kada je zatim bilo potrebe. Znači progovorili su kada je zatim bilo potrebe da pojasni neku... Bitnu nači jedno od njih pojašnjava da mu je otac nije otac ovaj što je optužen, nego da je otac šoban, čuvar stada. Drugo progovara, majici pojašnjava potrebu, govori majici, da ne da dovi za da bude poput onaj, onog zulumčara, nego da bude poput oni žene koji je optužena, bespravedno, na pravdi boga optužena da je zinaločarka i da je karljivica. I sljedeći slučaj, nači kada svjedok... Jusuf Ali Selam, znači djete, ako uzme, da je to djebilo, znači jaka potreba, jak povoda da progovori. takođe djete od sluškinje firauna kada je progovorilo. Djete i od žene u priču o Ashabulu Hdud koja je trebala se baci u vatru, kada je postakla majku da bude saburljiva da ustraje na tome, jer je na istini. A slučaj za mubareke mame nije poznat šta je bio razlog pa je progovorilo. Elena Neise, ono što je zajednička karakteristika za progovaranje ovih djece do subilnog rođenčad je to da su bile da su ta djeca znači imala imala povod i potrebu da progovore, da se pojasni neka stvar. A kako mi znamo da, je, da, je, da, je, da je, i, možemo, i možemo i znamo da je to kerametna njima, da to nije od šejtana na osnovu toga što je na došao tekst i pojašnjeno je to. Euh, mimo toga, znači imamo sa slučaj ovaj ovde. Da li je ovo što se desilo što je dijete progovorilo? Euh, da li je to keramet ili šejtansko tijelo? E, nema smisla da bude keramet u smislu jel, da da dijete progovori u bešti, kao što je slučaj ovaj u ovoj priči ovde koja se prenosi jel, u ovom videu. E, u osnovi znači nema smisla da to bude keramet za to dijete Međutim, da li je imalo ono povoda? Da li je imalo ono povoda da kaže ono što je reklo? Znači da je ono taj čovjek od nas, minhijari nas, najbolji ljudi koji će biti u to doba, koji će se pojaviti izaći iz Medine, otići do deđala i reći mu da je on taj deđal lažljivac o kojeg je opisao i o kojem je govorio poslanik s.a.a. i kojim neće možda deđala ništa uraditi. Da li je znači e, Da li je zatim bilo potrebe da on to kaže? Što, što je to obavijestilo? Ono što je vrlo bitna stvar, znači nama nije došlo u šarijetskim tekstom, hadisma, opisao da će to djete, da će taj čovjek kada bude mal progovoriti obavijestiti ljude da, će, da, da, da, da je on taj. Na tome na osnovu šarijetskog teksta ne možemo potvrditi da je, da je to kerametnijem. Znači nismo došli obavijestiti da će on progovoriti u, u, u, u bešici, to djete. E, Sa druge strane imamo vrlo bitnu stvar koja nam čita ovaj događaj čini veoma spornim. A to je da u stvari šta dijete priča, ono priča o budućnosti. To odjete koj je progovornola, ono obavještava nešto što je u budućnosti. Naći govori o gajbu. Da će ono biti kana rase da je ono taj čovjek da ono taj čovjek koji će otići pređala. E što se bitno razlikuje O tri dosada spomenueti slučajeva, mimo poslanikajem uh, vjerovjesnika, uh, da ni u jednom slučaju dijete sa spominom tog govora do bešnice, nemalo slučajeva da dijete progovorlo i govori o budućnosti. Šta je onda to što je ovdje poznata stvar, dok ide, kada ti ide, da budućnost zna jedino Allah džalšanu. Šta će se desiti u budućnosti zna samo Allah džalšanu. I znamo da nije dozvoljeno proricanje sudbine, da nije dozvoljeno gatanje i tome slične stvari. Odnosno, onaj ko tvrdi da zna budućnost, da je on kafir. Zašto je kafir? Zato što ima jasne širijeske tekstove. Poput ajeta Boma yalimu gajbe illa Allah, a, gajbe ne znamo osim Alaa Češanu, ili ajeta u suri Džin, kaže Alimu gajbi fela yudhiru ala gajbihi ahada. Alaa Češanu, onaj koji zna gajib, kaže Kaže, I kaže, ne obavještava, ne objelodanjuje, gajb nikoga. Nikome. Illa menir teda mir rasulim. Osim kojim, osim da obavijesti nekog poslanika sa kojim je zadovoljan. Ala Đešano je zaista obavještavao poslanike, između ostalog obavijestavao poslanika sa Lalaam 7, pa nam je navijesio šta će se desiti u budućnosti. I Ala Đešano je otkrivao stvari Gajba poslaniku Nikusa sallallahu ali to je dobio preko objavi. Onaj ko tvrdi da zna Gajb, šta će se desiti u budućnosti, mimo mimo objavi, znači taj automatski govori laž. Ili i u pitanju džinsko sa šaptavanje i džinsko dijalovanje. Ova jedna detalj vodi vrlo bitne stvari, a to je da pošto dijete ode obavještava kada progovorlo. Ako uzmeo da da je to istina, da je to tako i bilo. Ako uzmeo da je tako bilo, i da je djete zaista progovorilo, ona obještava o budućnosti. A budućnost ne zna nikom mimo Allaha subhanu wa ta'ala. Što znači da ovo ne može biti keramet. Ne može biti keramet i u tom kerametu dođe nešto što je opriječno šarijetskim tekstojima. A šta je opriječno ovdje? Opreječno je da djete u toku tog kerameta da priča nešto što je šarijetski A to je da govori o Gajbu, nepoznatu. Da obavještava nešto što će se desiti. Ono da priča nešto što je uopće poznato, da je reklo nešto, to je privatno. A da govori ono što će biti u budućnosti, to ne zna osim Allah Džišanu. A, on, a ovo djete nije poslanik, sam sam. nije vjerovijesnik. E, ni nam došlo u širijeskom tekstu da će ono progovoriti. A prenosi je to progovorilo. Znači, iz ovog, Allah zna najbolje, e, ovo je detalj koji presuđuje po ovom pitanju i e, mo, moja lična e, Moj lični stav procjena po ovom pitanju, a ako uzimo da je uopšte kompletna priča da je istina, da je pouzdana, da se prenosi od pouzdane osobe kao što navodi sa na početku, znači da je u pitanju ovde u stvari šejtansko džinsko sašaptavanje, a da u stvari nije riječ o kerametu i navještavanju, navještavanju tog djeteta da je ono to koje će biti budu. A, a takođe što što naslagu pojasnio ovaj da ili še ili koji je govorio da, će, da, da to dijete će biti odnosno 18 20 godina što znači da se vrzu brzo 10 ako oduzme one četiri godine što je bilo i sada je prošlo još dvije godine šest godina po pravilu znači ovo bi se trebalo desiti za, za 14 15 godina bi znači trebalo da se desi to da će doći Deđali da će ova da će ova, ovo dijete naraz i bi čovjek izdan prednik i tako dalje je jel, na osnovu ove vijesti kako je došla nama na način priče kako se komplet desila kako se prenosi od pouzdane osobe nepoznate pouzdane osobe i način sa ženama koje je vodio zvonci to dite kako govorili pričao o gajbu o budućnosti sve ukazuje to da je, da je ta priča da je neprihvatljiva sa šerijenske strane da je ja okupidna i da je bliže da se, da se ona spusti na nivo ako uzme da se uopšte deslo da je to šejtansko džinsko sa šaphtavanje a džini to radi šejtan to radi oni se umeču, oni se podmeču, oni radi da bi ljude zaveli, da ljuga obmanuli i tako dalje. Uglavnom to bi bio kom moj komentar na ovu priču koja se prenosi alazna najvidi. Sljedeće drugo pitanje. Kaže assalamu alejkum, rahmetullahi ve berekatuh, alejkum salam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaže šta učiniti sa viškom kožice koja se ostane prilikom sunčanja mlad majalog jetića? Pošto su nam dali to i da učinimo što želimo od toga. Jel dozvoljeno je baciti to bilo gdje ili treba na primjer zakopati na neko određeno mjesto, lovat na znači glavu svake dobro. <kuh> što se tiče e, znači sunečenja, odnosno šta se radi sa e, sa dijelom kožice kod muškog djeteta, jel e, potom pitanju nisam došao došli određeni šerijatski tekstovi da ima tu nekog nekih adaba ili suneta. To je dio dio dio tijela koji se koji nema nikakve svetosti nego se narodno baca kao što se baca bilo koji bilo kakav otpad bilo koji druge prirode znači nema smisla se bilo gdje baci, a ne smi se njemu pridavati nikakav vid nekog, nekog posebnog značaja zakopavati na određena mjesta da to postani da je to dodaba obje vjeri tako dalje za tako nešto nema nikakvog dokaza u u u šerijatskim tekstovima alat zna najbolje slediće pitanje kaže Eselam alejkum, alejkum selam ve rahmetullahi ve Kaže u jednoj predaji, predaji koji prenosi Aisha radijallahu anha, se navodi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko čuva četiri rek'ata prije podni četiri poslije, Uzvišeni Allah ga je za ova Uzvišeni Allah ga zabranio bateri. Molim vas da mi ukratko kažete tumačenje ove predaje i koja je nagrada. Znaci ovo je pitanje, znači koji govori o tome da je propisano Nashi sunet klanjati 4 kata prije podne i 4 kata poslije podne. Osoba čas na Svačasno, hadiskoj bilježi Ebu Daud, Tirmizi, Nesai i Ahmedu u svojim u svojim zbirkama hadiskim, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men hafiza ala arba'i rak'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha, kaje uh, harama Allahu uh, har, uh, haramahu Allah 'alan nar." Ili haramahu 'alan nar kaže ko, čuva, ko znači čuva neprestano klanja četiri puta prije podne namaza i četiri puta poslije podne namaza kaže Allah dž.š.andu će ga zabraniti vatri da branička vatri. E u danom ovaj hadis mnogi muhaddisi ocjenjuju prihvatljivim i vjerodostojnim. E S tim da je znači, došla se o ovaj, nekim različite riječi unutar hadisa, što ne minja značenje, isto je značenje, pa čak se može naći da na neki učenjaci kažu, jel, znači šehalvaniga ocijenio radostljivim, prihvatljivim i mnogi drugi učenjaci. Uglavnom, jel, kažu, jel, uglavnom, može se naći u knjigama koji prenose ovaj hadis da je ocijenio hadis kao prihvatljivim i radostljivim. Međutim, jel, ko detaljno izuči ovaj hadis i vrata se na, na hadijske knjige poznati učenjaka koji su govorili o, o, o ravijama hadisa i ocijeni hadisa. Znači, recimo, kod, u, u sunenu Nesaija, iliko spominjanja ugustog hadisa, znači, uglavnom isti lanost prenosilaca, ovaj hadis se prenosi, znači, od umu habibe, od poslanika, s.a.v. Znači, imamo rivajto da iše, a u stvari, očnom hadisa je da se prenosi, radijalahu anha, e uh, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem međutim jel imamo jel, uh, da je da je Ravija prije u Muhabibe bio Anbese ibn Abi Sufjan I ovo ima jedan problem a to je uh, da je da je Ravija prije Anbese znači Ebu Abdulrahman al kako tako što u u, u senedu lanskonost da da u stvari nije čuo od Anbese Pa, je, pa je tu ima problem neki znači, muhadisi poput Ibn Abihati, drugi, ovo prenosi Nesaj, znači, znači ovdje problem, slabost ovog hadisa s ove strane. Znači, da Rabia, evo, e, Avdrahma Mekhu, nije čuo, had, znači nije prenosio hadisa od Ambesi. Također ovo se, jel, također jel, prenosi se, znači, od drugih muhadisa, da, da su ovo primijetili, ovu stvar, znači, da je ovo, našli su kao mahanu unutar lanca prenosilaca, da, da što se prenosi u ovom lancu prenosilaca, da ima svoj, da je sporno. Iako, jel, ima, imam, imam tirmizi, jel, u svom sunenu, kada je prenio ovaj hadis, sa ovim lancom prenosilaca, jel, kaže da je kaže da ima slabosti u ovom hadisu, jer kaže ovaj e, Ebu Abdrahman el-Qasim, kaže e, Mekul, cool, da je on mutakelnafid, znači ima o njemu govor, o njemu su učenjaci govorili, znači oko njegove, oko njegove vjerovosti, ono svi o prenašenju hadisa od njega. E, odnosno Imam Buhari, također svoj knjizi e, Tarikh, je da govorio o, da ovaj, ovaj ravija ima razdilaž oko njega da li je on čuo ili nije čuo određene hadisa e uh, pa u današnjem uh, savremenih učenjaka kao što je Abdullah ibn Ibrahim Saad uh, savremeni muhaddis uh, kada govori o ovom hadisu uh, kaže uh, iako je kaže uh, firmi hadis da je on uh, hasan sahih i tako dalje uh, kaže da o ovom hadisu kaže on njemu o spornosti ovog hadisa lanca prenosa te govori kaže Abu Daud Tayalisi znači on njemu govori on uh, I, i kaže ovaj ovaj savremeni hadis kaže znači mnogi znači mnogi, mnogi muhadisu morali o spornosti znači saneda ovog hadisa u svim njegovim rivayetima I, i kaže ovaj muhadis kaže da je bliže, kaže da je kaže bol akra wa nahum ma'lulun no wa asluhu hadis umu habiba znači, znači da ovaj hadis ima u sebi znači ima u sebi slabosti 2 masobnosti jer kaže osnov ovog hadisa, osnov ovog hadisa komplet koji govori hadisi, u hadisu, stvari hadis poznati, svima nam poznati, a to je hadis men hafizala isna 10 rekata fi l-jumi wa Allahu lahu baytan fi l-dzennet. Kazi onaj ko e, klanja, vodi računa da klanja na filu 12 rekata u noću i danju, Allah će mu izgraditi kuću u džennetu. Znači i onda pojašnjen u rivajet, u drugim rivayetima, drugi asaba koji je tu 12 rekata Pa je pojašnjeno stvari da je četiri kada prije podne namaze i dva rekata poslije podne namaza To je znači, ono što je prečeno vredostojenih hadisna u mnogih e, Tako da se taj rivajet u stvari s ovim ovdje, znači ko bodi rečuna, 12 rekata od noći i dan, ali što ćemo izgledati kuću u dženetu, suprostavlja se ovom hadisu koji je ovde došao. I zbog toga ovaj hadis ima slabosti. Tako znači da ovaj rivayet ovaj hadis znači ima u sebi je upitan, ima znači muhaddisi koji sam naveo su naveli da, da ima u sebi jel, slabosti zbog iz, iz razloga znači što je on op znači prvo u lancu prenosilaca ima slabosti od od ravi koji se prenosi znači makula od ambese da li je prenosio od njega da li čuo njega da a, a drugo znači što je sam tekst hadisa u drugim derodostojnim hadisima koji govori direktno o toj temi precizno da se glasi četiri kada prije podne a dva poslije podne. Tako da je s obje dvije strane jel bliže da je da je rivayet ovog hadisa znači da je tekst ovog hadisa upitan i da je rad po njemu jel uh, upitan da je bliže ono što je došlo s drugim radostanim hadisima koji su mutafek alihi a to je da se glasi četiri kada prije podne i dva poslije podne, Allah zna najbolje. Uh, sljedeće pitanje U pitanje kada je došla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kada je u dobra i odračanju od zla, spominjali da šejh albani, rahmatullahi alaihi, svaki hadis koji došao sa dva ili više puteva podiže na stepen hasen hadisa, nisam dobro razumijel. Da li svaki hadis koji ima dva ili više rivata, bez obzira na njihovu vjerodostojnost, šejh albani je cijenio kao hasen, ili ili ipak ima i hadisa koji je šejh ocijenio slabijim, iako su došli sa više put Da li je šejh hadise koji su, kako ste rekli, šadidu da predaja koja je jako slaba na stepeni među slabiji i apokritni, ocijenjuje kao hasen, ukoliko su došli sad dva ili više puta u svakom slučaju, da vas Allah nagradi svakim dobrom. Znači, hadi, znači kompletno pitanje govori o tome, o načinu ocjenjivanja hadisa šejha, od strane šejha Albanija, rahimaullah, Prije toga, naravno da kažem, jer vjerojatno svi imamo vam ono znači, da je ših Albani, Mohamed Nasir Odin Albani, da je, da je to jedan od najučenijih učenjaka 20. stoljeća u hadisu. To su mu priznali najučeniji ljudi ovog umeta, počevo od din baze i ostali. Znači, nema sumnje u njegovu učenost i njegov imamet u ovoj oblasti. Da je obnovio hadisku znanost a znači, to je učenjak između ostalih jedini znači koji je obnovio hadijsku znanu su 20. stoljeću. E, to je učenjak znači koji je e, mimo Buhari i Muslima znači o, u, u, uzeo na svoj veliki obavezu i da ocjenjivao hadise što je jako teška stvar. Ocjenjivao hadise je koji su mimo Buhari i Muslima znači dao oni ocjenu e, što zaista mogu samo zaista veliki učenjaci u hadisu. Znači oko njegovog imameta i znanja u hadisu jel, nema nema sponosti i to ne negira osim osoba koja, koja mu zavidi ili koja je neznanica totalna ili koja ima nešto u svom nefsu protiv njega. Hele ne se, međutim to ne znači da sve što on radio i govorio i ocjenjivao hadise da je to prihvatljivo, bez prigovora i da niko drugim ne može drugačije obrati neko određenu temu. Odnosno. Ovo što je došlo direktno pitanje, što se, kaže, što se tiče e, ocjenjivanja šeha Albanije po pitanju e, određenih hadisa u kojima ima slabost, ali ima više rivajeta, e, kada se dižu na stepin dobrog hadisa, kada ne dižu, e, znači ono što je e, opće poznato o šehu Albaniju, a to je e, da je šeha Albaniji sa te strane e, e, nazvan muhaddisom Mutesahilom sad značimo te sajede, znači da je imao određenu dozu veće tolerancije nego mnogi drugi prijašnji učenjaci, prvi muhadisi, a to je znači da mnogi hadise, ako se potvrdi da ima više rivajeta, iako su svi slabijeli, da je digni na stepen dobrog ili sajede i hadisa zbog mnoštva rivajeta. Ima a, kada se određeni hadis. Kada se određeni rivajete i određeni hadisa mogu dingne stepen dobrog ili sajih hadisa na osnovu to je tema za sebe o tome se mogu možemo pričati predavanje. Jel? Ali ono što nas ovdje interesuje je to da, znači, da danas je prisutna čak u islamskom svijetu među učenim ljudima a, jedan vid a, neke a, priljetljene etikete ovom šeihu, da je on šeih Mutesahil u ocijeni. Mutesahil u znači da je da je više nego što treba, tolerantan ili popustljiv u ocjenjivanju ocijenji, hadisa. Da je mnoge hadise ocijenio da su prihvatljivi, da su dobri, da se može po njima raditi, a da su stvari, stvari oni jako slabi, da su sveta ocijenili, neprihvatim i jako slabi. Znači, oko toga, znači, savremeni neki učenjaci koji govori o to temi, neki neki neki ga smatraju Šejh Albanija da je bio takav, neki da nije takav. Uglavnom Allah zna najbolje je li optužiti uopšteno i reći za Šejha Albanija da je on da je on popustio u, u u ocjenjivanju hadisa je jako upitno jel. I, i, I tako uzeti stvar, bojati je se da da se napadlo tom Šehu zulum i nepravda. Ovo ne govorimo od sebe, on sam ja pita učeni, pitao sam Šejhove u hadisu ovdje gdje sam ja, koji su učili kod njeg hadisi, jel? Poput šeha Menzura Simarija, koji je zna šeha Albanija iz Reoga i, i učio kod njeg i tako dalje, kaže da je ta ocjena, jel, da ta ocjena neprihvatljiva, u stvari da da ima hadisa koji šeha Albanija, kada on ih obradi, nema onog koga može tako te hadise obraditi poslije njega. Znači, on, što kaže, dao mu je tačku, jel, na... na po pitanju govora o tom hadisu, njegovim rivajatima i tako dalje. Dok ima određenih hadisa drugi je gdje mu se potkralo neke, neke greške greška i tako dalje, što je stvar i isti hada rada i truda svakog učenjaka. I kaže da nije ispravno šejha optužiti da je on da je on mutesa a i u da on imao taj neki novi menhadž bi u ocjenjivanju hadisa. Dakle, znači, konkretno odgovor na ovo pitanje, znači ne može se baš šejh potpuno nije ispravno reći za šeha Albanija da je sve hadise, ako ima više rivajeta, li za ona stepen dobri ili dozni. To nije tačno, ne nije sve. Ima mnogi hadise koje je mnoštvo rivajeta je došlo a oni je ocjenio sve slabije. E, oko toga nima su nije. Nego, nego je šeha Albanija imao svoj neki, neki sistem ili neki menheđ ocjenjivanja hadisa. I on je po njemu radio. Drugi se mu hadisi sa njim u tome ne slažu. I to je stvar njihovog ištihada i pristupa ovoj tematici u prilog to da ima zaista hadisa da kada govori o toj te temi da ne bilo peči su opano da ima zaista hadis koji Šejh Albani ocjenio da su prihvatljivi da se radi po njima a zaista je kada se ti hadisi istraže kada se analiziraju njihova ocjena zaista ti hadisi ukazuju na svoju slabost da su slabi da se da ne mogu biti dokaz u pitanjima sa kojima se zakazuje ja ću danas nekoliko ko pita koji su možda svima malo vjerojatno poznati pa i şey alvan ocjenio vjerodostojnim ili dobrim prihvatnim a u stvari ispravno da su zaista ti hadisi slabi ne zato što ja kažem da su slabi nego zato što su muhaddisi um, ovog umeta prvi muhaddisovog umeta ocjenili te hadise slabim i neprihvatljivim bez obzira što ima više rivajda. od od klasični primjeri hadisa jedan prvi hadis od Esme radijalallahu alajih wasalam bila od nekog providnog odjeći pa je kaže poslanik stan kaže žena koja je dostigne bulug koja je punoljetna ne treba da se vidi osim lice i šake to je jedan od jakih dokaza navodno jakih po navodnicima oni koji dokazuju da žene dozvolju da bude okiwano lice a ostvari hadis je jako slab hadis je slab i ne može se digna na stepen sa svim divatima na stepen jel dobro kvativa hadis s kojim se doka može dokazivati ova ova ovo pitanje drugi sličan primjer znači gdje sheh Albano tini hadis prihvatim redosen a ostvari on je slab to je primjer hadisa Umu museleme radi anha Hadis kod debodavode, tirimzija i ostala, ona pitala da li žena može da klanja u, u košulji i marami, pa je poslani sam da rekao može da klanja u dugoj košulji koja pokriva, jel, e, gorniji dio stopala. Hadis je, e, znači, jako slab, ima dvije slabosti u sebi, e, međutim še je Albani ga ocijenio, jel, zbog tim da se po njemu, a dok drugi višnjaci ga ocijeni i što je ispravno da je slab i da ne može biti dokaz po tom pitanju od obavezi pokrivanja žene i stopala u namazu. Uh, treći primjer. Hadis o učenju sure Kef u, u petak. Petkom da, da je mustahab učiti suru Kef. Uh, men karaja sureta Kef. Bejne džume. Ko, ko uči sureta Kef između dvije džume, uh, uh, ili jevom džume, a ko uči znači suru Kef na dan jevom džume, kaže, uh, ne uvar Allah, ali će od svijetliti, kaže, od ove džume do sljedeće džume. Uh, ovaj hadis šehalban je na osnovu rivaje to cijenio prihvatljivim, i e, dobrim hadisom, vjerodošnijim da se radi po njim. Međutim, ispravno da ovaj hadis, da su rivajati, svi ovi hadisa, da su slabi, i u stvari da hadis je hadis melkuf, da bosaida hudrija, da su tu u stvari riječi, hudria, a ne da su riječi poslanika, s.a.v. Znači, u hadismu, a učenim sura kef. Znači, e, iako mnogi hadis, poput Šeha Albanija mnogi drugi, ocijenjuju, e, ocijenjuju, znači, hadis e, prihvatiti, da se radi po njim, da nas uopće je da se uči sura kef u, petko, u petak, E, međutim, e, hadise na koje se oslanjaju, svi imaju u sebi slabosti i e, prijašnjućenjaci te hadise ucijenim slabim. U stvari, najviše se može reći stvari, da je hadis neukuh, da se to riječi, jel, e, a ne poslanika sallalahu. S tim da ima sad druga pitanja, to je da kada nešto ashab neki kaže, a to ne može biti njegovim štihad, nego to ni mogao reći, nego da je to čuo od poslanika sallalahu, pa uzima jel, da, je, da je propis toga, u stvari kao da je rekao poslanik sallahu. To je tema za sebe, jel, o tome ne govorimo. Ali pitanje je da je hadis slab. Da dali sljedeći primjer recimo hadis o uzimanju meska pod čarapima, pod čarapama. E također Šejh Albani ocjeni ovaj hadis da je da je vjerodostojan, prihvatljiv radostan, međutim niže kao analizira da je ovaj hadis da je da je šaz, da je da je daif, malo se slabo da se ne može po njemu raditi. Je, naši hadis ne može biti dokaz po tom pitanju, mada ima drugi drugi dokazi koji ukazuju na, na propisanost pod čitanje počara pa ali po ovom hadisu ovaj hadis je slabi, ne možemo ga biti sam posebno dokazati. Također hadis od, uh, od Amra ibn Shuvajba, a uh, a to je uh, hadis kojem je došla je el surati u rukve, da je stidno mjesto između pupka i koljena. Što je Albanjatina taj hadis da prihvati gradosan, sara, pojme ljudi mislaju da je hadis jako slab da ne može biti dignut na stepen, svi rivajati da su slabi, da se ne mogu dignuti na stepen prihvatljivog hadisa pokojem se moradi. Takođe hadisči ka njemu je al da je žena, da je žena avret, da je žena stidno mesto da čitavaš, stidno mesto treba se. Pa znači hadis je slab. I ne može biti dokaz za ono za što se dokazuje jedan hadis. Međući će Albanige nosori vaćo čini da je prihvatljivo. Takođe slična hadis je tome hadis po kojim radi inače hanefije. A to je jel, men, men, men kane lehu imame, fakirajetu, fakirajetu lehu. Kako klanja za imamom, učenje imama. Kirajet imama i njegovo učenje. Odnosno da onaj ko klanja za imamom ne treba da uči u sebi. To je dokazanet. Međutim, ovaj hadis sa svim dvojim rivajetima kojima je prenašao, on je jako slabi i ne, ne, ne može se sa njim dokazivati ovo pitanje. Znači, uh, muhadisi, prijaš muhadisi ga ocijeniti vrlo slabim i uopšte se ne radi po njim, iako jel, to je najjači doka ne treba da uči kada klanja za imamo. A Hadis je slab, a Ših Albani ga od... ocijenio takve, a u stvari ispravno da on slab. I sličan primjer da najedim daleko, još da navedim još jedan primjer, a to je recimo ono što je podnad god nas i rašireno a to je da klanjanje dva rekata nakon izlaska sunca. Dači onako klanja negde u mešdžidu, pa ostali posle sabah, nama, sabah, nama pa sabah namaza, sabah namaza slanja u mešdžidu, posle posle sabah namaza je l idalje zikri, čita Kur'an, pa kada izalje sunce, nakon toga je klanja dva rekata i jer došlo u hadisu je l klanja dva rekata nakon izlaska sunca, nakon namaza i nakon sunca kaže ima nagradu poput toga da je obavi dio od nagrade umri i e, mnogi, e, mnogi od nas našli da praktiku ta radili po tom hadisu je velika je to nagrada za čovjek samostalno je alsa tremanal više ovaj hadis sa svim svojim rivajetima Da je ovaj hadis, da je ovaj hadis slab da se ne može na stepin privat uganice, pogotovo što on u, u, u sa jednoj strani opriča drugom hadisu koji govori o toj temi, ako je bilježi muslim u Sunsahiju. Halem ne znači mnoštvo je takvih hadisa koji u kojima se, kojima se može naći da Šejh Albani te hadis ocenio da su prihvativi, da su vjerodošljeni, a u stvari ispravno je nakon analize i na, što su rekli drugi ličenjaci, da su tih hadisi slabiji, da se ne može po njima raditi. Naravno, ovo e, nijekom slučaju ne umanjuje trud i rad šeha Albanija. Njegove knjige su knjige e, poput e, Irvavu Kalil ili e, Silcilatu Dajifa, Silcilatu Sahiha. Znači, te tre knjige su knjige bez koji talib ili danas nemoguće da je onaj koji, koji učen traže znanje. E, a, da nema potrebe da se vraća na te knjige da se od njih koristi u njima sadrži ogroman znanje ogroman trud to, to je nešto neprocjenjivo što što nije mogao da dođe napiše osim nekog koji je, koji je veliki imam u hadisu poput şeyh Albane Rahimehullah ali jel, svako jel svako ima svoje, svoje grance svako ima svoje određene jel određene stvari u kojima potrefi u kojima u kojima ga odvede njegov citat a drugiga nadopune i tako dalje što nikoga što znači nije del mahana i naostatak To je inače jel, priroda da učenjaci jedno druge nadopunjuju, da jedan radi, jedan trud, drugi nadopuni, jedan ako pogriši drugoga popravi tako dalje, to je sasvim normalna priroda stvari. sljedeće pitanje. U pitanju je došlo. Kaže selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaže u hadisu koji bilježi ima Buharija, ako i prenosi Aiša radijallahu anha, U njemu stoji da je rekla vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selle kada bi klanjao dva rekata prije sabaha legao bi na svoju desnu stranu interesujemo na sam način ovog postupka da li je da li pojašnjeno kako bi trebalo to ležanje nakon kako bi trajalo koliko bi trajalo to ležanje nakon zavaznog namaza kao i druge pojedinosti vezane za formu ovog suneta da vam Allah podari uspjeha E, znači pitanje govori znači, o onom što došlo pred načinom vredostavnog to je da bi poslanik s.a.v. nakon što klanja dva rekata suneta sabah namaza znači legao bi na desnu stranu sve dok ne bi jel, mu ezim proučio jel, i kamet naravno ovo poslanik s.a.v. Znači nije radi u mešćinu, nego oni je klanjao dva rekata u svoju sobi i u svojoj kući koja je bila u sam mešćinu e znači prvo ovde ima je l kaže je l da pitanja da se pojasni forma ovog suneta. Prvo pitanje da li uopšte ovo sunat je al veliko razilažu u učenjaka, znači iako je prečenog je da i samo da je to radi poslanik se on sada ima veliko razilažu učenjaka da kakav je propis ovog ovog postupka koji radio. Jel. Tako je da učenjaci e, sam imam Ševkan i u svojim znanilatar penosi da čak šest e, stavova učenjaka po ovom pitanju znači. Znači hadis vjer da to prenosi. Znači kada došlo im hadisima Buhari i muslima se prenosi, u nekoliko rivajeta je došlo da je poslanik sasnata da bi klanjao Kjamu levi noćni namaz pa bi onda znači, naslonio se na desnu stranu, odnako vitr namaza. Znači na desnu stranu bi legao i onda bi došao Moezdin, pruđio bi ezan sabah namaza i tako da onda ustao klanjao bi sunete sabaha i tako dalje dok u drugim rivajumma v reddoštm takođ je došlo da je poslanik salonim 7 nači e, nakon što mo jezin ezan sababa nastan izora e, pročii Ezan sabah namaza, klanja dva rekata e, suneta sabah namaza onda bi legao na desnu stranu Lego na desnu stranu e, i dok, dok mojezie prouči kame to onda bi ustao i nastavi klanjati i kaže ne bi ponovu uzimemo abdest.. E, ono što nas interesuje kakav je propis da li je to sunnet uraditi da li je znači pitanje da li je kakav je propis da to neko nas radi neko od nas vidno bilo kod kućili u meščita znači potom pitanje če, učenjaci prenosi približno neki 6 stavova znači Šalkani svoje knjige prenosi neftar 6 stavova prvi stav kaže da je to uh, propisano da je tako uraditi znači ko klanja dva rek'ata uh, sabah namaza sunneta da posle toga da legne na desnu stranu Dok, dok se ne, ne, ne počne učiti, da ne provoči i kamer, da je to sunet, da je to propisano, da je sunet, postehab, to je prvi stav učenjaka. Drugi stav učenjaka, da je to vađib, znači na tom Ibn Hazm, on kaže da je to vađib, da on, onako to ne uradi nam nije namaz ispravano, ono što skroz daleko e, Imamo kontra, opriječan stav imamo e, Ibn Hazm, to je treći stav, a da je to mekru, odnosno da je to novatarija tu slema malo da posmatram ono da je to da je to pokušnje da je to čak i novutarija ko to radi. Četrti savučnjaka da je kaže tvoja hilap odavuna. Kad bi da takvu neštu radije, ona je onaj, da se radi nešto što je proči suprotno tom ratu, a što je šta da čovjek sjedne da prouči Kur'an, da čeka namaz tako dalje. Naći da ne radi to, da ne radi to je preči. A nešto da uradi. Peti stav učenjaka je da se napravi razgaz među onog koje je klanjao noćni namaz i njemu stehap da napravi tu istirahu. Kaže, to je vrsta odmora, da se odmori malo. A ono ko nije klanjio noćni namaz da, tu ne, da nije mu propisan to rad. Šesti stav učenjaka je da, da, da to ležanje na desnoj strani poslije dva kata sabba namaza suneta, kaže da to nije samo posebi cilj. Nego da je to da se napravi razlika između suneta i farza. Da to smisao toga. Ako ima potrebe, zatim radice. Ako potrebe, ne ima potrebne radice. E, Allah zna najbolji nakonovih stavova koje smo naveli ovdje. Sobjeno da je to došlo vredosnovim hadismama. Allah zna najbliže je da je, e, da je to što je prelečeno od poslanika sam sedno, da mu je tu bila praksa. Da je to najbliže jel, najbliže tome jel, da je to dozvoljeno. Ili čak da je to mustahab. Da je to mustahab rati. Znači, ko uradi tako sa sjećjem nagrada ima nagrada da ima nagradu inshallah od Allah dželalüşano ako ne uradi nije nikak kismit nje da je to jel da je to mustahab tako nešto uraditi naravno sodno okolnostima na gdje se to može uraditi e, uglavnom jel mnogi učenjaci su na stavu mnogi učenjaci da navode po imenima jel da je da čovjek nakon što planja sunete sabah namaza da da legne na desnu stranu da je to sunet, da je to sunet uradit nakon uh, suneta farz namaza. Uh, iako je mogućnost da to ne ostavi najbolje, jer je to premačenost poslanika sallallahu alaihi sallam. Da nam navodim stav učenjaka, znači malo trenutno spremljuje se jel, da je uh, ogroman dio učenjaka na tom stavu. Malo trenutno je džum učenjaka. Iako ćemo naći u nekim knjigama, u nekim knjigama ćemo naći uh, da se prenosi imama Malika, da ima Malik smatruje da je džumhur učenjaka na tome, i ashaba na tome da, da to nije sunnet, nego sam da, ne, ne, ne samo da nije sunet, nego da to to navotarija. A, kako? Kažu, a, a, prenosi se naši od imamo Malika, da on bio proti toga da je smatio da je navotarija, navotarija da nije od oni On je sa, a, o hadi, hadismu da iše radi Allahu anha, da, je, da bi poslanik sallallahu alaihi sallam stvari legao na desnu stranu prije, znači nakon vitrna maza, a prije, sa, prije klanjanja suneta sabah, dva, dva rekata sabahskih suneta. I kažu da ti u stvari hadisi, po imamo Malku stvari, presuđuju po tom pitanju i oni su znači, oprični onom da se klanja poslije dva, dva rekata suneta i zbog toga ima Malk smatraju da to nije sunet i da je to navotarija. A u stvari ispravno je da ono što je prenašano u hadisima, da se to ne može odbaciti, Ode Buhoreri i mnogi drugi, drugi azhaba, Oda iše radi alohana i tako dalje. Da je to bila maltenestalna praksa poslanika sve lalahu alaihi sada da je to radio i da to ukazuje na, na sunijet, da je to sunijet, da, da se čini. Ja? E, također, jel, e, da ne idemo sve detaljene, navodimo sve hadise, sve rivadite, ima mnogo rivadite koji došli na tu temu koji govori o toj temi ono što nas interesuje je to znači da je ovaj hadis potvrđen u Sahihainu, dva Sahih-a od Aisha radijalallah anha od Buhari i tako dalje i da je to ono što je ispravno. Naći to je ono što je ispravno, da je da je to mustahab, da je to sunnet uradi ono koje mogućnosti da to uradi. E, Naravno osim ako neće izazvat neki nesporazum unutar unutar unutar el džamije ili mjesta gdje, gdje, gdje to radi. Naći ispravno je da je to sunnet znači nakonlanjanje dva rekata sabah namaza suneta sabah namaza koji u mogućnosti da nalegnje na desnu stranu stiljem slijeđenja poslanika sa tim i da se odmori jel mudro toga da se odmori da se pripremi za na namaz jel e, e, kao što kaže ibn Kajim navodi to priz zadul mead e, znači da je to sunnet demonstracije znači daleko je to da je to važno da je to farz kao što je ibn Hazm i da rekode da je to novotarija jer da mu se radi da to bude na votarija potvrđeno el dosunim hadisima. Takođe ovo znači da je isto da nema da je ispravno da se, da se tako uradi i da nema smjetnje da to ne kontradiktu novo da se radi posle uklanjanja vitrnog amaza da se na isti način legne. Kao što je pensiono bre hadisima. Nema razlike u ovom, po mnogim učenjacima između da se tako uradi u mešditu i da se uradi u svojoj kući ako čovjek je to uradio kod kuće jel. Međutim čovjek to ne može uraditi kod kuće jer ratna je situacija od poslanika stan koje je soba bila uz sam mešhit blizu znači, mjesta gdje je hranjao za ratno odnasilo ako ako to uradi kod kuće onda bi zakasnili jel bi na fars namaz ili bi kasnili i tako dalje učenjaci govore nešto o nekim detaljima oko ako ni u stanju da uradi kako da slično tako ja ne bilazim u te detalje u danom ono što ovdje što došlo u pitanju znači a to je znači kaže kako to izgleda na koji način koliko vremena znači to su uradili od posa Nike sallallahu alajhi wasallam se prenosi da to uradio sve dok se ne bi pručio jel, i kamet Naci čovjek vjerozva koliko vremena to uradio dovoljno da je odrižno vrijeme urade sa tinje da slijedi sunet poslanik sallallahu alejhi ve sellem oni ispunili taj sunet e, na način znači da legni na desnu stranu znači baš da legne znači da legni na desnu stranu se jednostavno staviš ruku pod, pod glavu ili ne staviš ili nasloniš na glavu na nešto drugo e, detalji toga e, znači u detalje kako bi gdje bi ruka bila gdje bi glava nije to došlo u hadisima Allah zna najvjerovatnije od pilke odgovor na ovo pitanje Mm <tip>